וירא מצווה הוא ישולם, תורת חכם מקור חיים, לסור ממו כשם מוות, שכל טוב ייתן חן, ודרך בוגדים איתן. כל ערום יעשה ודעת, וכסיל יפרוס איוולת. מלאך רשע יפול ברע, וציר אמונים מרפה. רש וקלון פורע מוסר, ושומר תוכחת יכובד. תאווה נהיה תערב לנפש, ותועבת כסילים סור מרע. הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע. חטאים תרדף רעה, ואת צדיקים ישלם טוב. טוב ינחיל בין אבנים, וצפון לצדיק חיל חוטא. רב אוכל ניר ראשים, ויש נספה ולא משפט. חוסך שקטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר.